Du lytter til et tredje afsnit af Pestelkoler, som er en medicinsk podcast på Aarhus Studentradio. Ja, vi er to læststuderende, der snakker lidt om medicinsk historie og medicinsk finurlighed, ting og sager. Mm. Øh, og i dag der skal vi snakke om organtransplantation, som er et øh, fuldstændig epokegørende emne inden for medicinen, og det har reddet, øh, reddet rigtig, rigtig mange liv. Mm. Ja, har overtaget rigtig mange liv i sådan dens opstående. Ja. Øh, ja, det har været lang tid undervejs, må mm. man sige, selve teknikkerne bag det. Øh, det har taget rigtig lang tid at finde ud af, hvordan, hvordan transplantationer i virkeligheden virker. Og det, som det er med mange ting i medicinen, så har det jo været et lidt trial and error. Ting. Ja, det må man sige. Ja. Så det, det kunne vi godt tænke os at fortælle jer lidt om. Og vi har selvfølgelig både noget på teknikkerne og lidt på historien og lidt om, hvad, hvad der er blevet gjort. Ja, og hvornår det er sket. Og hvornår det er sket. Ja. Øhm, til at starte med vil vi lige fortælle lidt om transplantation og hvad der er, hvad der er op og ned i det mm. lidt en faglig baggrund øhm, der er fire måder at transplantere organer på øh, altså fire forskellige der er fire forskellige ting man, man kan gøre yeah. man kan enten autotransplantere yeah. og der øh, tager man væv fra øh, personen selv og transplanterer det til, til andre steder på kroppen, det kan fx være hud det kan være sener, det kan også være, øh, være blodkar man skal flytte på yeah. For at, øh, at give folk et bedre, øh, et bedre Altså et bedre Som regel er det jo altså Det er jo tit for at give et bedre blodomløb Eller et bedre udseende Det kan ja. fx være hvis øh, Hvis man gerne vil have en større numse Hvis man gerne vil have en større numse, en større numse Er der fly, nogen der? Der er nogen der får flyttet fedtet fra, øh, fra lår eller mave og så får, Når de får lavet den her fedtsuning, ja. Så bliver de, de flyttet til, til numsen For at få en større numse Det er vist ja. det er nye Det er det nye ja. Det er det nye, ja. det er det nye. Så det, det er hvad det er, Autotransplantation Autotransplantation yeah. Det kan også være for at få taget hud fra, fra for eksempel ryggen Og sat det op i ansigtet hvis man, Har været forbrændt? Det kan være, hvis man har været forbrændt Eller hvis man på anden måde har kommet til skade mm. øhm, Så er der alutransplantation, som nok er det mest, det mest kendte Det er hvor man tager et væv fra en donor Og så øh, giver det til en, øh, en recipient Altså en, en modtager ja. øhm, Og det er mellem to individer, der ikke er genetisk ens Fordi... Under, så lidt som en underkategori, så er der isotransplantation, som er væv mellem to genetisk identiske personer. Det er jo sådan ikke tvillinger, som ja. er de eneste af det. Mm. Øhm, og slutligt så er der senotransplantation, som er noget, der ikke er lavet så meget endnu. Altså det er, hvor man bruger øh, væv fra andre arter. Øh, det kan for eksempel være kunstige hjerteklapper, ja. man, øh, man laver på dyr, som man så transplanterer ind i mennesker. Øhm, ja. Det er noget, der helt sikkert er en masse fremtid i, og, og vil være rigtig, rigtig fint, hvis man kan få gjort det. Der er jo også, også snakker om, at man kan, man kan gro hele hjerter i, øh, i dyr, og så ja. kan man transplantere dem til mennesker. Øhm, og det er der både en masse etiske og en masse medicinske komplikationer i, men det er helt sikkert fremtiden, det er jeg sikker på. Ja. Så øh, ja, det var egentlig lidt det, der var at vide om, om baggrunden. Generelle, ja. Ja. Yeah. Det synes jeg. Så vil du snakke lidt om, øh, om historien bag det? Ja, altså de første transplantationer, man har lavet, det har været hudtransplantationer. Mm. Og det første veldokumenterede forsøg, det blev lavet af en indisk kirurg, som hed Sushruta. Uh. Og han gjorde det i det andet århundrede, så det er sådan en pæn lang tid Hold siden. Ja, Ja, wow. Og han forsøgte så at lave sådan en autotransplantation til en rhinoplasty, så det er på næsen. Ja. Og det er jo så, hvor man tager væv fra, fra donoren selv. Ja, og flytter, flytter det et andet sted. Ja. Og det er det gjorde han fordi den her patient han havde, øh, han havde fået ødelagt sin næse af neurosyfilis eller i hvert fald af syfilis. Ja. ja han havde fået ødelagt sin næse af syfilis. Lige præcis. Og det var øh, altså var jo simpelthen dør ja. væv omkring altså huden omkring næsen. Ja, øh. så han har i hvert fald set ret dum ud og ret grim ud, holdt ja. så er højsensyelig. Ja. ja. men det var det var et stort problem på den tid, fordi ja. altså hvis du først det var det var sådan et kendetegn for for folk der havde haft syfilis, ikke? At det er sådan shit man ham der, ham skal vi holde os langt væk fra. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig træls, hvis man øh, gerne vil hvis man gerne vil have venner. Det er præcis. Ja. Hvis man er frem i livet, så ja. er det trælser at se som om man har haft sygefilis. Eller har sygeflis. Eller har sygeflis. Så får man i hvert fald ikke nogen børn. Nej. Æh, Nej, eller nogen partner ja. på, nogen, på nogen måde. Nej. Og det, det vides altså ikke om det her forsøg øh, med at, at flytte hud fra, fra et andet sted op til næsen. Det lykkedes, men mm. han har i hvert fald prøvet. Ja. Med, ved, man har øh, først øh, mange hundrede senere i 1596, der øh, lykkedes det for en italiensk kirurg. Gaspardo sige. Uh. Det lykkedes for ham at lave en autotransplantation af hud, men han fejlede med op til flere allotransplantationer. Ja, altså der, hvor man tager øh, væv fra en anden person ja, til en Ja, lige præcis. Og det var sådan første gang, man fik en, en eller anden form for fornemmelse af, at væv kan faktisk blive afstødt, selvom man ikke havde noget begreb om, hvad det var, afstødning ja. af væv. Og lige præcis. Altså, hvor man tænkte, øh, hvorfor filen virker det ikke, når ja. det virker at tage hud fra, fra personer og så til... Til et andet sted på den her ja. person. Hvorfor virker det så ikke at tage fra andre? Fordi Præcis. man burde jo være ens. Ja, det burde jo være det samme. Ja. Øh. Det er først i 1837, at det lykkedes at lave en en transplantation Og det var en, øh, hvad det hedder, en hornhinde øh, ja. på en gazelle, <laughs> man fik transplanteret. Ja. <laughs> det, er og, det er egentlig øh. sjovt, at man vælger en gazelle. Er det ikke det ret hurtige dyr? Har man fanget den? Måske. Måske. Også mest <laughs> det der... har man vel. Ja, altså fordi jeg læser godt om det her, jeg tænkte bare sådan hvordan ved man at gazellen ikke kunne se noget? Gik den sådan en i ting? <laughs> Jamen, jeg har tænkt sådan det der med en allotransplantation. Jeg tænker, har de ikke så taget hornhinden fra gazellen og prøvet at flytte den over på et menneske? Måske? Nej, jeg tror det er mellem to gasser. Er det mellem to gasser? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Hvad det, det er helt svulde? Nej, fordi det andet så ville det være, være scenografie. Lige pres. Jo, så ja. ville det være scenografie, og det tror jeg ikke man har prøvet på Nej. Nej, jeg er ret sikker på det er mellem to det er Mellem to gasser. Man har vel bare prøvet at se om det vil virke. Ja. ja. Det er et interessant valg af dyr, vil jeg sige. Jeg havde nok valgt noget... Altså, man kan vel rimelig meget se på gazellen, hvis ikke det har virket bagefter. Mm -hmm. Hvis den så ikke kan se noget, bare sådan spæner jo, jeg tænker, direkte Jeg tænkte bare på, om, om, om hvad hedder det altså, modtager gazellen ikke kunne se noget? Eller det er bare sådan, var for sjov? Hvorfor det har man det været for sjov? Det var, i, det, var, altså, det var jo i 18. Jo, Nej, ja, 1837. Ja, de lavede Slutte alt det 137. Ja, de lavede alt underligt spændende. Ja. Det, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Nej. Mm. Men øh, ja, det var så i øh, cirka 70 år senere, der ja. begyndte man at gøre det på mennesker. Ja, der kunne præcis. man lave de der allotransplantationer af kornia ja. på mennesker. Og, og ja. en af de grunde, der, øh, der gør at hornhinden er ekstremt god til at gøre det, det er, at du har meget lidt øh, blodforsyning ja. omkring øh, hornhinden, så den er nem at lide at smække på. Den er rimelig taknemmelig. Ja, ja og den er rimelig sådan eftergivelig, lad os sige det sådan. Øhm, ja. Så det er øh, ja. Ja, det var så først, faktisk lang tid senere, lige 35 år senere, der begyndte der at være en læge, der hedder Peter Medavar. Okay. Han begyndte sådan at forstå lidt mere omkring det her med afstødning og organer, og kom lidt frem til, hvilke, hvilke immunreaktioner er det rent faktisk, der sker, når vi flytter et organ øh, fra et menneske, som ikke er genetisk identisk med et andet menneske, over til det her ikke genetisk identiske menneske? Det skal lige siges i dag, der forstår vi jo godt, at grunden til, at man afstøder et organ, det er fordi ens immunforsvar. Øh. Det genkender det som fremmed. Ja, og så bekæmper det det som fremmed. Ja, det bekæmper det, som om du havde en bakterie i kroppen. Ja. Så jeg, det kender ikke, det her. Så det er faktisk, det ikke, det det er faktisk dit immunforsvar, der gør øh, dets pligt, ja. når det her det sker. Lige præcis. Ja. Så det han jo ligesom kom frem til, det var, at man skulle bruge nogle øh, stoffer, der ligesom kunne hæmme det her immunforsvar, ja. så man kunne give kroppen lov til at, at, at, at acceptere, her, øh, de her sådan, øh, organer eller øh, andre transplantater, som man brugt ja. Og man fandt først et rigtigt effektivt middel i 1970, og det er et øh, stof, der hedder cyklosporin. Og det er ret effektivt, og jeg mener faktisk også, at det er det, man bruger i dag. I, i, I mere eller mindre grad. Ja. Jeg har i hvert fald hørt om det, så det ja. kan sagtens være, det, at det er det. Altså det er rimelig giftigt. Ja, jeg, vi har lige haft i, i farmakologi har vi lige haft, om en terapeutisk indeks. Mm. <laughs> som er sådan, den maksimale dosis, du kan give, før det bliver giftigt, og den minimale dosis, du kan give, før det ikke har længere effekt. Ja, ja, ja. Og jo bredere det indeks er, jo mindre farligt er det at bruge stoffet, fordi ja. så er der ikke så meget beregning, du skal lave. Men det her det er en absurd smalt no, indeks, okay. mener jeg. Ja. Men øh, ja, det har, det har et rimelig smalt indeks. Ja. Og jeg synes, det er meget fint, det der med ligesom at tænke, at okay, så de har opdaget noget, der var rigtig effektivt, men også rigtig toksisk, så man ja. skal sådan passe på. Og er det er faktisk en svær balance. Ja. Det der med, at hvis ikke du giver nok, så virkelig, afstøder du dine ja. nyrer. Hvis du giver for meget, så dør patienten. Ja, ja. Okay. ja men det er virkelig sidste, sidste udvej, at man skal trompe til. Ja. Efter at man sådan var begyndt at opdage det her med, med afstødning, så tænkte man, at ville det så også ske, hvis vi lavede sådan en isotransplantation, mm -hmm, øh, netop ja. fra to øh, genetisk indægtede tvillinger? Øhm, så derfor prøvede man at transplantere en nyere øh, fra en indægtiget tvilling over i den anden, og det lykkedes faktisk. Så er det store spørgsmål, havde den person brug for en ny nyere, eller det var det bare jeg for sjovt? Ikke. Det, det melder historien ikke rigtig noget om. Jeg forestiller mig, øh, i, I 1950 og jeg mener faktisk det var i USA. Der, der ja. har de altså ikke haft en helt vild etik omkring øh, forsøg. Nej, jeg slet ikke, hvis det har været fattige og sorte og den slags. Nej, nej, nej, nej, nej der går nok. Øh, øhm. ja. Men altså i hvert fald så lykkedes det begge patienter overlevede okay. og så det har jo været en, en succes på den front at man har fundet ud af at hvis hvis værvstypen passer, ja. så, så kan det lykkes og hvis man har de, hvis man ikke danner antistoffer mod det, fordi man kender det i forvejen. Ja. Og sådan en anden lille sjov historie der er omkring øh, nyretransplantationer. Det er at øh, hvis man skal have nye nyrer, så tager de ikke den gamle ud. Hvad? Vist du ikke det? Nej. Det er så mærkeligt. Jeg blev sådan helt Jamen, køre, der har man så det. tre nyrer? Så har man tre nyrer. What? Det er fordi det er farligere rent, øh, sådan, rent statistisk så er det er farligt at du altså, du åbner op, så sætter du nye nyrer ind, så er det jo egentlig dumt at fjerne nyre, hvis der ikke er noget galt, men selvfølgelig hvis du har cancer og sådan noget ting, ja, ja. så fjerner de den. Men hvis det er bare fordi den ikke kan gøre sit arbejde. Lige præcis, hvis det bare fordi den ikke virker. Lader de den bare blive. Det vil jeg sige så meget. Det, det er ikke sådan det ser ud i Grey's Anatomy. Nej, nej det, er, det, er det, er det er det ikke. Der får nej. man lige lov til at se sådan en syg grå nyre, der lige bliver fjernet først. Ja, den lyder så som om den ikke har det særlig godt. Men altså hvis du har fin blodflow og den ikke har tænkt sig at nede eller dø, så så lader I de den bare, om, så har du tre nyrer. Okay, watch. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg, jeg synes det var. Ej, det er det for sindssygt? Ja. Og det er sådan altså så der er folk der raler rundt med tre nyrer. Well, I have three kidneys. What do you have? Ja som om det ikke er svært nok at tabe sig i forvejen. Jamen, jeg skulle lige tage sig det. Efter man havde prøvet det her med de her ene tvillinger, bare lige efter den her revelation omkring tre nyere, så er det ja, jo. så så prøvede man en række nyretransplantationer øh, mellem ubeslægtet, og dem havde man mm -hmm. ikke helt med. Nej, okay. Jeg gætter på, at det betyder, at de enten døde, eller at nyrene døde. <laughs> øhm, ja. Men altså, man kan selvfølgelig sige at dengang, hvad var mulighederne så? Du havde nyresvigt. Ja. Du havde muligheden for at prøve det her. Øhm, altså, det var jo enten dør du, eller også så, yeah, så er du med til at skabe medicinsk historie ja, og, og overleve, eller også så dør dig de nyere. Ja, lige præcis. Hvor, hvor, meget, øh, hvor meget mulighed var der for dialyse dengang? Det var vel heller ikke, fordi det sådan var... Øhm, altså ved, er ret gammelt, men det kan næppe have været særlig godt. Nej, men det er nemlig faktisk før, der sådan var udviklet øh, langtidsholdbart dialyse. Altså, sådan ja. noget, hvor du kan, altså ligesom nu, hvis du har nyhedsvægt, så bliver du sendt til dialyse, indtil man får en ny nyre. Ja. Øhm. Dialyse er, hvor man øh, tager blodet ud og renser det. Altså man, man simpelthen laver den funktion, som nyeren ja. har. Du får det altså rent, toksiske stoffer ud. Lige præcis. Ja. Sådan rent, øh, med, altså, det er sådan en maskine, du sidder ja. og er koblet op til. I en 7 sure timer eller sådan noget. Det ja. gør du et par gange om ugen. Det er ret, øh, rigtig, ja. Ja, det er ret kedeligt, kunne ja. jeg sådan forestille mig. Ja, det, altså det betyder selvfølgelig, at du ikke rigtig kan opretholde et, et normalt job og sådan noget. Ja, og det, det er heller ikke det er heller ikke lige så godt som at have en velfungerende nyre. så det er rigtig, rigtig... Øh, det ville være rigtig ideelt, hvis man kan få en ny nyere. Ja. Så det er før, at man ligesom havde udviklet øh, dialysen på det plan, som den er i dag... Så var man jo nødt til at gøre noget andet. Ja. Øhm, og det her, det var i det var i 60'erne, det her. Ja. Der prøvede man at transplantere nyere fra chimpanzer okay. end i mennesker. Så det er jo sådan set iso... nej, hvad hedder det? Uh, senotransplantationer. senotransplantationer, ja, fra ja. dyr til menneske simpelthen. Wow. Og der øh, det blev gjort på 13 mennesker, og de fleste af dem levede kun 1-2 måneder. Okay. Men der var så lige en 23-årig kvinde som overraskede alle, og hun øh, levede i ni måneder, og hun vendte tilbage til arbejde, og hun havde det godt, ja. lige indtil den dag, hun pludselig faldt ud oh, ja. Ja. Og de skulle finde ud af, altså, hvad var der lige sket? Ja. Man gik jo selvfølgelig ud fra, at, at hun var død af akut elektrolytbalance, og ophobning af giftige stoffer for, fordi den her nyere måtte jo have været årsagen. Ja. Men de kunne, ikke finde noget. Altså, de kunne ikke finde ud af, om, om hun havde afstødt den. Det synes de ikke, det lignede, og der var heller ikke nogen anden åbenlyst dødsårsag. Så de fandt frem til, at hun var død af en lungebetændelse. Okay. Ja. What? Så det var så udramatisk. Ja, men, og det er også bare sådan, kan for at det er ærgerligt. Ja, lige præcis. Ja. Men det, man så kan sige, det er, hvis hun har... Altså, det der også er, når man transplanterer organer, det er jo, at man man, øh, man øh, dæmper immunforsvaret. Og ved at gøre det, så er det jo så ekstra. Øh, ja. Så er du jo ekstra udsat for at, at få andre infektioner og sådan noget. Så det kan jo gå det færdigt at hun simpelthen bare har fanget en Jamen, jeg har også tænkt, at de har jo selvfølgelig ikke udviklet det her mega effektive øh, immunhæmmende der i 60'erne, men de har jo givet noget. Ja. Øhm, ja, og der har jeg jo tænkt, at så, så kan det godt være, at hun er blevet mere sådan en Ja. Øhm. Eller så er det bare totalt dårlig karma. Ja, virkelig. Den her bavian, der bare... Eller ikke baviaen, der bare tænkt, ja, ja, så du troede, du skulle leve. Sid Sidde øh, deroppe i efterlivet og tænkte... <laughs> Nu skal hun dø. Med kun én nyre. Ja. De forsøgte faktisk senere med... Nej, ja. chimpanzerne overlevede. de. Selvfølgelig gjorde de da ikke det, tænker jeg. Altså, altså, man kan jo godt leve med én nyre. Jo, jo, men... Jeg men... ved det faktisk ikke, det melder Nej. historien ikke noget om. Men hvad sagde du, 13 mennesker? Altså, fordi man kan sige, hvis, hvis man har taget... Altså... Tænker du ikke, at i stedet for at operere på 13 chimpanser, så har man opereret på syv chimpanser? Jo, det var det, jeg tænkte. Ja. ja. Altså... Taget to nyrer for begge to har bare været sådan lidt, så... Fred at ja. være med dig. I stedet for at tage 13 champagner. Ja. Det... Og så tænke på, at se om de overlevede. Ja. ja. På det tidspunkt ved jeg, det, man har sikkert vidst, at man, man godt kunne overleve med en nyre. Ja, det Måske... tror jeg da. Ja. Yeah. Det tænker jeg. Altså man prøvede jo bagefter med bavianmyre mm. på ø, seks patienter, og der var ikke nogen af dem, der levede længere et par måneder. Så jeg tænker at hende da den 23 år, hun har været sådan en stroke of luck. Ja, sikkert. Ja. Men der er også øh, altså, der er forskel i, hvor lang tid det tager, for organer bliver afstødt, der er bare forskel fra folk og fra organer. Og for, yeah. Altså, det er sådan, der er, Man venter op til... Altså, man venter op til et år for at se, om... Om, om de bliver afstødt. Ja, ja, nogle gange flere år. Altså, man skal virkelig være på i lang tid. Det er ikke sådan, at, at hvis det går nu, så er man bare dig så er det fint. Nej. Altså, der, der kan gå rigtig lang tid. Øhm, og det snakker jeg lidt mere om. Ja. Jeg, senere. Ja. Ja. Øhm. jeg kan snakke lidt om lungetransplantation, så. Det, det, det havde være. man succes med i 1963. Jeg tror jeg måske så meget sagt for patienten overlevede kun i 18 dage. Uh -huh. er det... Æ, det er ikke lang tid. Ej, det... <laughs> Og så døde han af nyresvigt, var det ikke skal Nej. Det er uh. løgn. jo. <laughs> uh. Så jeg tænker lidt at måske har de her lunger, de har bare produceret uh, altså at man har simpelthen reageret så voldsomt på dem at der er kommet så mange giftstoffer i kroppen eller ja. sådan noget, så nyrene bare sat ud. Ja. <laughs> Og der har man så ikke prøvet at give ham en ny nyre bare lige for bare at det for, at, for se. at se, nej. Men så som man, synes, man har været. <laughs> Han havde været igennem nok. Ja, det kan være. Ja. Nej. Ja. Og så nyresvigt, alt alting. Ja, yeah, og det var, sådan det samme år, det var i ja, det samme år, der forsøgte en anden kirurg at udføre en levertransplantation eller et par stykker, men det var først noget, han havde ikke succes med i 67. Oh. Så det er sådan gået langsomt ja, det undervejs. Det må også være... Øh, altså nu tænker jeg bare fra, fra vores synspunkt, ikke? Altså som kommende lærer, det må være... Øh, jeg ved ikke, om jeg havde nok mistet troen, ved at tænke. Ja. Altså jeg var nok ikke blevet ved. Øh, altså jeg ved godt... Vi var virkelig ikke kommet øh, så langt, som vi ville være i dag, hvis der ikke havde været læger, der virkelig bare var blevet ved. Og øh, hvis ikke der havde været nogle sådan lidt Frankenstein-agtige læger, ja. der havde prøvet nogle lidt freaky ting. Ja, altså fordi man, man vil jo ikke være patient. Man vil jo ikke være den patient, der, der, der skal udsættes for det her. Men, men altså, man, må bare, man kan bare heller ikke fornægte, at det har, har betydet... Altså det har Nej. været alfa og omega for, for, øh, for ledenskab, at der har været de her lidt ubehagelige læger et eller andet sted. Ja, ja. altså jeg har også tænkt på, altså, om, om man egentlig har... Altså i sin tid da man startede med det om man netop bare har taget fra kriminelle og ja. fattige og For det, om, ja. det tror jeg man har gjort i stort ja. stil i hvert fald i hvert fald i den vestlige verden. Jamen jeg har nemlig godt, der var i det var en russisk læge der øh, havde succes med sådan at fjerne øh, at, at transplantere en hel testikel fra øh, en person til en anden. Ja. Men det var jo så fra en øh, mordømt fange. Mm, ja, okay. <laughs> som, ja. Øh, som havde fået at vide, at hvis han donerede sin testikel til den her ældre læge, som skulle modtage den, ja. så øh, ville han få øh, sådan, nedsat sin straf til kun 20 år i fængsel. Ja. Men han havde åbenbart allerede fået nedsat sin straf til kun 20 år i fængsel. Han fik så... bare at, vide, at Så det var bare løgn? Det var bare løgn. Oh altså, det God. var bare for at få ham til at donere den der til testikkel. Så er det et stort spørgsmål, virkede det, den der testikel så? Jamen begge patienter overlevede, men virkede den? Det ved jeg ikke. Nej. Altså, der, altså, der var det, meget lidt sige... information omkring det. Altså en testikel er jo ikke livsnødvendigt. Det er jo ikke et livsnødvendigt organ. Nej. Altså, det er jo, det er jo godt nok for overlevelsen af arten, men Jo, jo, jeg tænker, altså... Jeg ved ikke kosmetisk, rigtigt. der er den jo måske ikke sådan så meget at se på. Nej, altså, jeg, jeg må at jeg har aldrig helt forstået, at de der mænd bare er pinlige over at have en til stil. Altså, jeg tænker bare, at jeg vil være ligeglad. Altså, dybest set, så skal man da være glad for, at, at, det, at personen overlever. Ja, det, det er jo sådan også. noget, man ja. dør af, så. Jamen, det er det, ja. Altså... <laughs> måske skal måske vi sådan lige komme tilbage til emnet Tilbage til transplantationer Hjertetransplantationen ja. Det var sådan i lang tid for mange kirurger Der var det jo sådan lidt the holy grail det, fordi, er altså, øh, det, det er altid sådan lidt på medicinstudiet Det er, hvad er det vigtigste organ? Jeg kender en, der vil sige, det er hjertet Så kender man en, der vil sige, det er hjørnet. Så der er der en, der siger, ja, men de er nyere og din lever ja. Men man kan selvfølgelig sige, uden hjertet Ja der var og ja. også en eller anden, sådan en øh, halvromantisk... romantisk øh, altså folk har lidt en, en øh, altså sjæl til hjertet, følelserne sidder i hjertet. Det gør ja, det selvfølgelig ja, ja. ikke, men nej, det, nej, det, er nej, nej, nej. At, det er lidt svært at det svært at komme fra den, den tanke, så ja. hjertet er ligesom sådan det er lidt et epicenter, ikke? Fuldstændig. Ja. Og det var, det var ret svært at at, at transplantere et hjerte, og det var det af flere årsager. Årsager udover det der problemer der var med afslutning så var der også det problem at hjertet faktisk begyndte at gå til allerede efter et par minutter uden for kroppen, Nå, hvis ikke, at du ja. enten kølede det ned, eller koblede det op til, til en, en, en, en maskine, der ligesom kunne, kunne stadig forsyne det med næringsstoffer. Altså, det holdt ja. altså ikke Nej. så så godt. Så det betød jo, at man skulle have en operation, der ligesom skulle foretages i løbet af meget kort tid. Ja. Fra øh, den her donor var død, til at patienten ligesom fik det her nye hjerte i brystkassen. Og det skulle være med en meget høj hastighed for at være sikker på, at, at hjertet ikke var ved at dø, mens man satte det ned. Og det gjorde så, at man var nødt til at udvikle en, en hjerte-lungemaskine, fordi hvordan skulle patienten egentlig lige sørge for at få blod rundt til hele kroppen, mens hjertet var ude af kroppen? Ja. Altså, der var jo mange ting, der ligesom skulle overvejes. Det er præcis. Ja, så altså, mens donoren venter på at få hjertet, ikke? Er det ikke det, du tænker? Altså, mens modtageren venter på at få ja, lige på. hjertet. Nå ja, modtageren selvfølgelig. Ja, ja mens modtageren... Altså, man, man skal jo, når, du, når du transplanterer hjertet, så altså så stopper blodcirkulationen, mindre at du ligesom kobler den op på noget andet. Ja. Og så fandt man på hjert- lungemaskinen, der ligesom kunne sørge for, okay. at der stadig var et stort kredsløb og et lille kredsløb, som ligesom stadig fik iltet blod rundt i kroppen, mens, ja, at, mens ja, så at man sådan... kunne lave det her arbejde. Fordi ellers så, hjernen ville jo gå til i løbet af, også en, altså en, en, en nogle minutter, hvis ikke, at man tørrede for blod til hjernen. Så der var mange ting, der ligesom skulle på plads. Og ja. det har jo ikke været helt det samme problem med en, en nyere. Nej. nej, nej, det er klart. Altså nyeren kan du godt overleve uden i noget tid, ikke? Jo, altså ikke længe. Nej, men, nej, men, øh, men længe ja. altså, Det er jo også sådan, at hvis folk får hjertestop, så er det jo inden for meget, meget kort tid, man skal reagere i forhold til, for eksempel. Det er jo det, man, når man altså, lærer om øh, livreddende førstehjælp. Der er det jo også hjertet, der er stoppet. Ja. Og der skal, du jo, der skal du jo reagere rigtig hurtigt. Ja, yeah, time is muscle. Yes. Så, øhm, og nu yeah. siger jeg noget, jeg er ikke er helt sikker på Men jeg, så vidt jeg ved, så er hjertelungemaskinen lungemaskinen en dansk opfindelse Det kan godt passe Ja, jeg kan lige prøve at ja. konsultere Det er i hvert fald rigtig smart ja. det er sådan, Så kobler man alle de store øh, kar, fra, øh, hvad det, der, der går til hjertet Dem kobler man op på den her maskine og så lader man blodet cirkulere igennem den her maskine Der sørger for at blodet deles. Ja, Men ja, man bruger den kun til hjertetransplantation, ikke? Øh, jo, det mener jeg Altså, det. jeg mener, det er sådan noget det der med, når du sætter dem på bypass og sådan noget. Og så, eller ja. Åh, ja. oh, Gud. Når jeg, jeg googlede lige, at jeg er øhm, Og så googlede jeg OP, og så stod der opskrifter. Åh. Oh. Ja. på. Du er inde på den dark web. Det må man godt nok sige. Åh, oh, jeg er bange for, at den er svensk. Nå. No. Den er nordisk. Ja, den er nordisk. Scandinavien. ja. Uh, ja. Det. Øh... Jeg synes bare at jeg hørt den er dansk. Nå. Det er ja. en dansker, der tog credit. Ja, så. eller så er det sådan. De var ikke noget. Ja, men har yeah. Nu Nu kom vi igen ud af det. Sorry. <laughs> Nå, men, i hvert fald så den her opfindelse af hjertelungemaskinen, den banede så vejen for øh, den første transplantation, og det var et chimpanseehjerte over okay. i en menneskekrop. krop. Endnu en. Øh... En chimpansee, en stakkel, stakkels stakkels øh, primat ja, der har måttet øh, lave livet. Ja. ja. Og øh, det, det, det gik. Men kun i en time. Så stoppede hjertet med at slå. Øh, Men så det, så det ja. slog inde i, i, i, ja. inde i patienten? i patienten, der slog det i en time, før det stoppede. Oh, ja. øhm, og Ej, det var så jeg jo lidt Så at de allerede begyndt at lukke ham, og jeg ved ikke hvad. Ja, det er jo det, jeg tænker ikke. Man har sådan tænkt, lad os holde ham åben, just Nej, in case. Nej, lige stå og ned på det. Ja. Og øh, den første hjertetransplantation, der blev betragtet som en rigtig succes, øh, den holdt kun i 18 dage. Og de næste mange transplantationspatienter, øh, man, man opererede på, de overlevede under 60 dage. Mm. Æ, men det var så den her opdagelse af, af, af cyklusporinet, det her immunhemmende stof, der, der gjorde, at lige pludselig så var dødeligheden altså markant nedsat. Ja. Så, øh, så efter indførelsen af, af, af brugen af cyklosporin, så øh, var alle, altså to tredjedel af alle hjertepatienter de var i live efter fem år eller mere. Altså alle okay. dem, der var blevet transplanteret. Ja. Hvilket jo en markant forbedring. Ja, det må man godt nok nok sige. Og sådan en nyere, den kan jo også, og der snakker man om, det er jo det, det mest sådan, langtidsholdbare organ, du overhovedet kan få transplanteret. Det kan jo godt holde sådan 15 år. eller Ja, sådan lige noget. præcis. Ja, Ja, fordi det der jo altså det er med, med hjertetransplanteret, det er for eksempel, hvis det er unge mennesker, der får et nyt hjerte, så skal de jo have et nyt igen. Altså de holder, ja. ikke, de holder ikke resten af livet. Nej. Øhm, som de eget hjerte jo vil gøre. Nej. Øhm, eller man kan de sige, at de fleste, altså der er rigtig, rigtig mange mennesker, der dør af hjertestop. Så øhm, hjertet tit, det er de organer, der, der sætter ud først. Ja. ja. ja. Fordi det bringer også lidt videre til sådan, hvad, hvad ja. sker der i dag? Og i dag, der gør man alt muligt. Ja. Altså, det er jo helt ufatteligt. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan transplantere nu. Ja, det må man godt nok, nok sige. Ja. Øhm, og, øh, og i det aspekt, så øh, vil vi gerne lige fortælle lidt om, om den type adenora, man, man har. Øhm, Altså af folk, der donerer deres organer. Og der er jo så både øh, folk, der er hjernedøde, som jo faktisk... Det lyder lidt makabert, men det, det er nok egentlig den bedste... Altså den bedste... Øh, altså den bedste kandidat til donation, fordi alting kører stadig. Alting stadigvæk virker, øh, men personen står uden at øh, altså Ja, det er ligesom... Øh, storehjernen har mistet kontakten med resten af kroppen. Ja, så personens øh, fysiske... Øh, personens fysiske tilstand er... Ja, lige, lige præcis, men, øh, men at de mentalt er øh, sat fuldstændig ud i spil. Ja, mentalt er de ikke til stede mere, så det, det, det, de kunne lige så godt ja. være døde. Så øh, når folk har hjernedøde, så er deres organer tit i, øh, i rigtig god stand. Øhm, og det er jo noget, man, man, man godt kan lide som, øh, som kirurg og som ja. modtager selvfølgelig. Øh, så er der folk, der er cirkulatorisk døde. Altså, det vil sige, deres hjerte holder op med at slå, deres, øh, ja. deres krop er sat ud af funktion. Øhm, de er jo også fine øh, de, Der skal man bare handle rigtig, rigtig hurtigt ja. Fordi der er så kræner allerede ved at, øh, at gå, gå tabt ja. øhm, Så der skal du være lynhurtig Det er at, jo netop det Ved en ja. hjernedød, der slår dit hjerte stadig din, din lunger altså du, du trækker selvfølgelig ikke vejret selv Du ligger i en respirator ja. Ja. Øh, men, men selve cirkulationen Funkerer egentlig ja. altså, så, så Det vil svare til at få fra et levende, sådan fysisk levende menneske Lige præcis Ja Øhm, så der har man tid til at, at tage beslutningen Så at sige yeah. ja. Og så den sidste type af donor Det er så altså levende Og det er fordi der er nogle øh, typer transplantationer Vi har allerede inde på det For eksempel nyere ja. Hvor du godt kan, kan give øh, et organ eller et stykke væv øh, Til nogen som har brug for det Hvor du tager øh, organet via en operation øh, Og så sætter du det ind i den menneske Sådan noget som levertransplantationer Kan også foregå levende ja. Hvor du simpelthen giver en del af din lever Som i en lap sådan som jeg har stået den det op... kan, det kan ja. altså en hel Det er særligt passe. Altså en del af leveren. Ja. Og det, det fungerer også som regel ganske ganske godt. Ja. Æm, som vi har været inde på før, så skal man... Øh, hvis, man skal, hvis man skal transplantere øh, organer til folk, så skal man jo så sætte dem i øh, immundæmpende behandling. Og det er øh, fordi, eller så som sagt, så øh, kroppens immunforsvar øh, begynder at afstøde organet. Fordi det ser det som noget fremmed og fordi øh, det egentlig bare gør sit, sit job. Ja. Æm, og det, det er fordi at, at kroppens egne celler har sådan, på deres overflade har de sådan en hel masse markører, som er sådan nogle øh, genkendelsesmekanismer, som siger, hallo, jeg er en celle fra kroppen." Ja. Æm, og det øh, har andre celler ikke. Celler fra fra andre og celler udefra på den måde har ikke de samme øh, de samme markører. Æm, så derfor så kan cellen, øh, nej, hvad hedder det, kroppens immunforsvar kan ligesom se på øh, kan se på, på de her fremmede celler, at de hører ikke til. Så derfor, så giver man de her immundæmpende preparater, som gør, at immunforsvaret celler ligesom er sat lidt ud af spil. Så, så kroppen kan nå at, at modtage organet, uden at, at immunforsvaret celler øh, går amok, sådan set. Ja. Æm, det, man øh, blandt andet sådan matcher på, det er altså noget som blodtype, det er noget, de fleste kender. Ja. Øh, og så er det noget, der hedder HLA-antigener, som er de her der sidder ovenpå, ovenpå øh, det er sådan nogle, de, de står for at præsentere ting, ja. som, som cellerne har produceret. Som, ja, som proteiner. Kroppen, ja, som, som kroppen producerer. Ja. Og de er meget specifikke for kroppen selv. Lige præcis. Så derfor så, så er, det, så er det ret vigtigt, at, celler, ja. kan, altså at immunceller kan genkende. Ja, det er virkelig virkeligheden super handy. Ja. Fordi for eksempel får du en virus ind, så kan, så kan immunforsvaret lynhurtigt se, hey, det her det kommer ikke fra mig. Ja, i. Hvis den inficerer en celle, så begynder den at producere noget, der ser helt mærkeligt ud. Ja. Og så jeg tænker kroppen, shit, det må vi heller komme af med. Præcis. Øhm, det giver Nå. god mening. Ja. Det gør det, bestemt, bestemt. Øhm, men den test, man så laver, der hedder en cytotoxisk crush matching assay. Øhm, og så finder man en donor, som ligner som ligner, øhm, som ligner øh, hvad hedder det, modtageren så meget som overhovedet muligt. Altså De har nogle nogle proteiner som, som, som matcher. det har tit noget med med køn og race og øhm, altså etnicitet og den slags øh, at gøre ikke? Mm -hmm. øhm, og så er det øh... hvad med nationalitet spiller det ind <laughs> det gør det vel ikke det det. nej men det er vel ophav, altså ja. tænker jeg tror jeg yeah. Øh, yeah. så øhm, de her markører, de, de gør ligesom at man, man tænker, at man har den bedste chance men det er faktisk aldrig sådan en altså, det er jo aldrig en sikkerhed Øhm, man har lidt en chance når man, når man transplanterer til folk, øhm, og så øh, så ser man ligesom tiden anden. Ja. Øhm, og det øh, og håber på at det ikke vil afstå Ja, men det er også igen, det er, jo, det, er jo, altså det er jo som vi snakkede om tidligere med, hvad er alternativet? Ja. Hvis du har hjertesvigt, du har nyrersvigt, altså, du, altså ja. hvis du har et organsvigt så er alternativet at du dør med 100 sikkerhed inden for en given årrække. Men hvis du får en, øh, altså en ny chance. Ja. for at, at få nogle flere år. Altså, ja. Det vil man vel tage. Lige præcis. Og det er, altså, det er lidt alt efter, hvor, hvor, hvor god matchen er. Altså, for eksempel, det er også derfor, at man, tit, man tit hører om, at folk de, de donerer inden for egen familie, fordi hvis du har en genetisk sammenhæng med folk, så har du dog en bedre chance for at, øh, at klare den. Øhm, men man holder som sagt rigtig, rigtig godt øje med de her folk, efter de har fået lavet transplantationen, øh, og det er på grund af afstødning. Øhm, der er to typer af afstødning. Der er akut, og så er der kronisk. Den akutte type, det er der, hvor øh, immunsystemet simpelthen af, afstøder organet, fordi, som vi har snakket om, de, de genkender nogle fremmede markører, og så, øh, så går de til angreb. Det kan tage lang tid. Det var faktisk overrasket over. Jeg troede, det ville det være en ret hurtig proces. Altså, det kan, det kan tage op til år øh, afstøder. Det er jo for eksempel derfor, vi, øh, vi havde hende patient med de ni måneder. Det har været meget utroligt, at hun har brugt... Altså, det er ja. jo så lang tid, inden hun, øh, hun har afstødt den der nyere, men, men det kan ske. Ja, det var en nyer, var det ikke? Det var en nyere. Godt. Det var en chimpanse-nyre. Ja. Øhm, det der så er, hvis man opdager, at, at patienten begynder at afstøde, det er, at de får altså, tegn på den sygdom, det indebærer. For eksempel, hvis de får nyresvigt, så begynder de at få øh, proteinurinen. Altså, de begynder at få de der typiske ja. tegn på, at, at nyrene er ved at svigte. Og så kan man, hvis man er lynhurtig, kan man gå ind og behandle det med endnu mere immundæmpende mm. midler. Øhm, og så kan man faktisk øh, undgå afstødning fuldstændig. Ja, yeah. øhm, og så derefter... Øh... Altså efterfølgende organsvigt, selvfølgelig, kan man også undgå. Ja, det kræver jo selvfølgelig, at, at, man, at man som patient er forberedt på, at det er et hårdt stykke arbejde, og ligesom at få den her transplantation. Ja, helt sikkert. Og man skal være enormt opmærksom på sig selv, også forestiller jeg ja. mig. Altså man skal være enormt... Det, um... Man skal være god til at tage sin medicin, og man skal ja. være god til at sige... Når man oplever noget, der er anderledes. Lige præcis. Ja, man skal være hurtig til at reagere på, hvis der er et eller andet. Altså, jeg forestiller mig som, som nyere patient, altså hvis man opdager, at en turin ser underlig ud, Yeah. Øh, man på en anden måde har det skidt altså, yeah. Det er jo også sådan Altså i forhold til feber og alt muligt man skal være, Ja lige præcis Hvis man mærker. bliver syg Så skal man jo lige Tænke, tænke sig om. en ekstra gang, okay. Ja ringe til lægen øhm, Den anden er så øh, kronisk øh, afstødning Og det er at man, øh, man ser der bliver øh, At der udvikles øh, fibrotisk væv Som er sådan noget arvæv-agtigt Er det ikke sådan man kan forklare det? Jo Øhm, som, som bliver æh, dannet omkring vævet og så i den omkringligte karstruktur det kan også være blodkarne, der leder til organet kan også blive fuldstændig fibrotiske og derfor ikke virke og et fibrotisk, altså fibrotisk væv er ikke øhm, det er ikke funktionelt nej, det virker ikke øhm, og det, øh, det er noget man, man tit ser ved, ved lungetransplanteret og det er sjovt nok der man ellers også ser fibrose altså for eksempel ved cystisk fibrose Cystisk fibrose, jeg tror også man ser det ved nogle kold patienter yeah. ja, ja men det er også. Ja, jeg, jeg læste også det jo sidste semester, at en af de hyppigste årsager til, at man afstøder en nyer, det er faktisk på grund af, hvis man er inficeret med sytulomikavirus, mm. fordi okay. den laver de her kæmpe celler i, uh, i i selve transplantatsovergangen. Så altså, ja, så den simpelthen ikke kan, kan vokse ordentligt sammen. Ja. I, I hvert fald begynder at afstøde det. Så det er også, altså, der er jo selvfølgelig nogle screeningsprocesser først, som ja. man også skal udsætte folk for ud over bare det med, at du ordentlig type. Altså jeg er præcis, ja. og, og, og markørtype Ja lige præcis, og efterfølgende altså, Jeg forestiller mig, at man skal til scanninger og, Ja for søren altså, Jeg har taget en masse prøver Jeg tænker også med sådan noget som en, en, en altså, Der er også noget som en organstørrelse, der må spille ind altså. Det tror jeg faktisk ikke er så vigtigt Er det ikke det? Hvis nu en, en, en voksen skal modtage et, et hjerte så, så er det vel vigtigt, at det kan være inde i, Jamen det ved jeg sgu ikke Nej, men jeg, fordi jeg har tænkt over det også. Fordi der er jo historier om, at, at, at børn har doneret til voksne og omvendt for den til skyld. Ja, lige præcis. Og det er, er jo bitte, bitte, bitte små. Ja, lige præcis. Ja, og omvendt. Altså, hvordan skulle du have et, et voksent hjerte ind i, altså, i et lille barn? Man tænker sådan på de der altså på Og også lunger. Ja. Men lunger transplanteres jo selvfølgelig ikke lige så hyppigt. som. Nej, jeg tænker der. også, at lungerne du vil godt fjernlægte. uden det gør så meget? <laughs> altså, hjertet er lidt mere sådan, du kan ikke lige tage den ene, det ene kammer. Åh, oh, det har du ikke brug for. Hvad skal du med det? Ja. det er også så krævende. <laughs> altså, fordi sådan noget som leveren, der kan du bare fjerne det, du ikke. Ja, det er rigtigt. Det, der der ikke kan være der. du kan kan den, ja. ja. Det er Ja, ja, ja. Bare cut, cut it. Cut, cut, cut. Så, øhm. så umiddelbart, så lader det altså til, at man... Altså, man kan ikke være 100% sikker på, om et, øh, om et organ virker efter en transplantation. Altså, det er noget af en skæbne, må man godt nok sige. Ja. er øhm. det, øh, altså... Noget af det, der er årsagen til det, det er, at testen ikke er 100% korrekt, Og så også det, at man, man tager nogle chancer, fordi finder man et match, så er det med at handle hurtigt. Ja. Øhm, ja. Så øhm, vil vi gerne tale lidt om, om øh, nogle af de interessante transplantationer, vi er øh, stødt på igennem, altså igennem vores, vores research. Øh, ja. Fordi en ting er jo at lave en nyere transplantation, hister og hjerte. Der det er sådan en rimelig standard. Det er sådan en rimelig standard, rimelig... Øh, Ja, yeah. rimelig kedeligt, ikke? Uh, Så kan det blive forudtet, men altså, hallo? Ja, yeah. for os andre. Give it some action. Ja, yeah. det skal jeg gøre. Yeah. <laughs> um, og noget af, det, noget af det, der er lidt interessant, det er, at man jo også kan transplantere ekstremiteter, som ja. vi kalder dem. Hænder, fødder. Um, arme, ben. Arme, ben, altså. Der er it. Der er ingen grænser. En penis. En penis, ja. Ovarier, livmor har jeg også hørt. Ja, jeg har godt hørt, at der, er, at der er barn, der er blevet født i en transplanteret livmor. Ja, morens egen livmor. Morens egen livmor. Uh, ja, altså... Vi altså mormoren til barnet. Ja, lige præcis. Ja. Vi har tre generationer af kvinder, ikke? At, at, øh, så der er simpelthen en, en kvinde, der har født et barn fra den livmor, hun selv er blevet født fra. What? Okay, that's just... Så den her mor kan sådan set sige, ja, jeg, jeg har også født dig. Ja, bortset fra. Jeg tænker ikke, det er så meget med livmor. Jo, jeg, jeg har også båret dig. Det har hun ja. jo stadigvæk ikke. Nej. Altså, livmoren for dem der ikke ved det er det rimelig. Livmoren er jo bare et, et transport op altså sted. Ja, sådan set. Det er jo ja. bare en kæmpe stor muskel. Ja. Øh, pulorum, som, der kan udvide sig rigtig meget og, ja. som kan, og blive rigtig kæmpe stor, når, man, når der skal være et barn derinde. Lige præcis. Og sådan altså, er et glimrende miljø. Ikke ikke for shame livmoren her. Shame. shame. Shame. Men det er jo ikke livmoren der der laver barnet. Det kan man ikke sige. Nej. Det er jo vægerne. Æh, hvad hedder det ikke og, og, og sædcellerne. jo jo. You, you need a man. No, no. <laughs> <laughs> um... det, det er faktisk sjovt. Jeg ved ikke om du så den artikel der var for en tre uger en måned siden hvor der var en en et barn der var blevet født som var 26 år gammel ved fødslen. Hvad? Det er fordi at dengang, jeg tror at barnet var for 92 eller sådan noget. Øh, så at det det her barn er blevet befrugtet den her celle, ægcelle, er blevet befrugtet og så er den blev I, i 1992 og så er den ligesom blevet frosset og så har det her unge par der ikke har kunne få børn. De har, de har ikke kunnet børn naturligt, så har de fået implanteret yeah. det her befrugtede æg. Ja, yeah, okay. Æ, og så er, er, har mariosen ligesom, som, altså celledelingsprocessen her, så ligesom bare været stoppet i 26 år. Ja, yeah. og det kan jeg også Det er nice. Det, det er rimelig nice, men også sådan rimelig mærkeligt, at du egentlig har født en baby, der principielt set er på alder med dig. Ja, yeah. men på den anden side, er man en baby, når man bare er et par celler? Det er en debat til oh, et andet afsnit. Ja, ja, ja. Så, men det havde jeg mere med nice. Ja, jeg var også sådan helt... Ja. Babyfødt. Det var 26 år gammel, ved jeg tænkte, øh, Øø, nej, nej. Ja. Så, øh, vildt. Ja. Det skal også lige siges, at den første øh, ovarietransplantation, altså ovarier, ikke øh, stokkene, Ægge ikke Ægge Det er fra en... Øh, det er en dansk læge og en dansk kvinde. Er det øhm. det der? Øh, der er det der facilitetssensor nede i skive, der gør rigtig meget i sådan det. Det er nok, det er nok ikke det. men de er rimelig dygtige også. Det er dig, der får skive. Åh, oh, de har et sensor, og det viser ret godt. Okay, ja, <laughs> glemmer det. Ja. Hvis der er nogen, der ved noget om det, så ja. øh, sig endelig lidt okay. til. Øh, nej, det er en... Altså det er, en, det er så en autotransplantation, så det er måske ikke helt så cool, som man lige havde regnet med. Det var en ung kvinde, der har fået cancer i æggestøkken. Ja. Men hun har så, inden hun fik fjernet sin æggestøkker, der har hun fået taget et lille stykke rask væv. Ja. Og så har hun, det er blevet frosset ned, så hun har fået fjernet sin æggestøkker. Ja. Og så er de sat det ind igen. og øhm, Så vidt jeg ved, så, øh, så lykkes det. Så har hun, ja. hun har født et barn. Øh, hun har født to børn, så vidt jeg husker. Ja. Første var født med, med facilitetshjælp, men andet er faktisk født fuldstændig, eller Hold. født, altså andet er blevet befruktet fuldstændig naturligt. Hold da, okay. Ja. Jeg synes, det er, det er stærke sager. Ja. Øhm, der er lige en ø, tredje type afvisning, vi ikke ø, snakkede om før. Fordi... Psykologisk afvisning. Psykologisk afvisning, fordi den er lidt mere, øhm... nå ja. Jamen, altså, jeg har godt hørt, at, at du også skal være psykisk forberedt på ligesom ja. at modtage et organ. Jeg kan også forestille mig, at det er det kan være, føles rigtig mærkeligt. Ja. Og Han... have fået transplanteret noget fra, fra et andet menneske, som ikke er dit, men nu ja. skal fungere som dit. Og samtidig den her frygt for, hvad hvis det går galt. Ja. Altså det der med at, at være i den her situation. Ja, og en ting er, at det er noget, der er inde i dig, som du ikke går og kigger på. Ja. Noget andet er øh, noget, du går og kigger på til dagligt. Ja. En hånd. En hånd. Der noget er din en... kone går og kigger på til dagligt. Din penis for eksempel. Ja, Æ... Så altså, man kigger på den til dagligt, altså, ja. Arh, det kommer an på, hvilket ægteskab man har. Men der er i hvert fald en mand i øh, det store USA, som fik øh, transplanteret en hånd. Han er jo krigsveteran, så hvis jeg ved. Ja. Øhm, og han fik, øh, en, altså, gennemgik en ellers vellykket øh, transplantation af øh, en hånd. Mm. Øhm, men oplevede simpelthen så meget ubehag ved tanken om, at den her hånd ikke var hans, og den tilhørte et dødt menneske, og det kunne han slet ikke. Han kunne slet nej. ikke håndtere det, og det, og det, <laughs> <håndter> det. <håh>, ej. Ej, det er jo... Haha, håndtere det. Nej, det var en dårlig joke. Wow. Han kunne slet ikke øh, klare, at, øh, at den her hånd, den ikke... Øhm... Men ja, han har simpelthen endt med at øh, psykologisk afvise den her hånd, øh, og den endte med at blive øh, bortopræd igen, fordi øh, altså, det er virkelig alvorligt, de her psykologiske afvisninger. Ja, men jeg kan forestille mig, det er jo ikke noget, du bare sådan lige kommer over. Det er jo ikke sådan, du de vender dig til tanken om at have en død hånd på nej, lige hånden. Nej, altså, Nej, nej. Altså... Jo, jo, man kan sige, der er nok nogen, der vender sig til det, men altså, hvis du først har store problemer med det... Ja, så forestiller man ikke, det bliver bedre at lade hånden så. Nej, nej, og det er jo ikke bare noget, der sådan... Altså, man kunne måske til at tro, at det bare sådan er, er pjat. Ja. Men altså, det det tror jeg nok. Nej. Men det, er også, det synes jeg, det er jo lidt mere spændende med den der øh, penistransplantation. Det er rigtigt. Det var jo i 2006, en mand, der havde været ude for en tragisk ulykke, stod der. Der er ja. ikke mere specificeret, hvad ulykken var, men de havde efterladt hans penis som sådan en stump. Ja, ja så der var noget af hans originale penis tilbage, ikke? Ja, men det var ikke ret meget, og det Nej. var det ikke ret langt. Han havde ikke i de otte måneder efter ulykken var sket, havde han hverken kunne sådan, tisse normalt eller have sex Nej, okay. normalt. Så han... Havde, altså, han tog beslutninger om, at han gerne ville have en penistransplantation. Penis og jeg tror yes. faktisk, det er en af de første, der blev lavet. Ja, det tror jeg også. Æ, det var ikke særlig udbredt dengang. Nej, men, og både men ham, vellykket. Ja, han, altså, vellykket. Ja, altså, han havde den ikke mere end... To uger, ja, jeg. Ja, jeg mener, det var to uger, ja. før både ham og hans kone begyndte sådan psykologisk at afvise den. Ja. De, kunne slet ikke, de kunne ikke håndtere, at øh, den her penis ikke var hans. Og, jeg tænker, at jeg har sex med en død mands penis. Ja. Mm, yeah. Ja, ja, jo. Det er klart. Jeg tænker bare... Skulle man ikke have givet det mere end to uger? Altså, det, det er Men selvfølgelig... psykologisk afvisning, du har lige sagt, det kan ja. ikke os for meget. Ja, ja, og det også, altså, man kan ikke sætte sig ind i det. Nej, men det er også det. Men altså. selvfølgelig, når det er konen, der er psykologisk afviser ja. så tænker man, okay. Ja. Også fordi, ej, og det skal heller ikke lyde som om, at, at, at, jeg, at jeg ikke synes, det er okay, men... Altså, han er æd, og han er gået igennem meget. <laughs> ja, altså, det er, jo, det er jo ikke bare lige fra den ene dag til den anden. Det er jo at et match, du har ventet, og ja. transplantationen og medicin op til. Altså, der er jo mange ting, du har gjort. Også bare det, at man er gået igennem det. Ja. Altså at for, for at have et normalt et normalt liv. Ja, altså, både det at kunne gå på toilettet, som man plejer, ja. og have sex med sin kone, som man plejer. Og altså, for at være ærlig, tænker vi ikke, at det har mest med, med det seksuelle at gøre, fordi jeg tænker, altså... Okay, nu ved jeg godt, at mænd går meget ud af det der med at stå op og tisse. Ja, men det altså, kan de jo. Ja, men altså, det, der er jo ikke anden forskel. Tænker, altså, selvfølgelig er det ikke sjovt, men jeg tænker ikke, der er ikke anden forskel for ham før. Altså, der har ikke været anden forskel, end han skulle sætte sig ned. Nej, nej, øhm, nej. Så jeg tænker, at det, er helt klart, at det måske har været noget reproduktivt, noget seksuelt i det, ja. det der, at, jamen, at man ikke længere kan, kan, kan gøre, som man plejer med det. Det, ja, ja. det må være meget hæmmende, kunne ja. jeg forestille mig. Jo, jo, det ser man jo, det ser man jo, også ved folk, der bliver og så osv. Men, men altså jeg synes, det er, det er stort at gå igennem. Og det er ærgerligt, at, at det så ikke har, øh, har fungeret for dem, må ja, man sige. Det er jeg helt enig i. Ja. Og det efter to uger, så blev det så valgt de at få det fjernet, og lægerne var selvfølgelig pænt, pænt kæd af det, fordi. Ja. Det kunne være fedt at se, om, om det her det rent faktisk lykkes. Jamen, de har gjort det igen. Jeg ved, de har lavet til ja. en penistransplantation igen i 2014. No, okay. Og det, det er gået lige... fint. Okay. Øh. Der har vist hverken været psykologisk afvisning fra konen eller mandens side, så Fantastisk. det er perfekt. ja. Den ja. Øh. Ja. Øhm, næste transplantation, vi vil snakke om, det er... Øh, eller, de næste transplantationer. Det næste mange. De næste rigtig mange. Det er, øh, det er noget, der hedder kædedonation, eller domino surgery, hedder det ja. vist på... Øh, på Amerikansk. På grund af skrøbeligheden, af det? Æ, no, jeg tænkte jo, at... Nå. Jamen det er det jo også, men det er også på grund af sådan, at hvis en falder, så falder alle. Nå, no, vildt, vildt, vildt, vildt. Okay, det, det det handler om, det er, øhm, det er i de tilfælde, hvor man skal transmitere en nyere, hvor, øhm, hvor der ikke er, er en nyere til stede på, på vendelisten, og man så øh, går rundt og spørger venner og familie. Man så finder ud af, at der er ikke nogen, der passer. Ja. Lad os nu sige, at, at vi har to mødre, som skal have nye nyer. Jeg tilbyder at donere nye til min mor. Du tilbyder til din egen mor, selvfølgelig. Men vi finder så trækst nok ud af, at ingen af os passer til hinanden. Så tester vi for at se, om, om min nyer passer til din mor, og din nyer passer til min mor, og finder ud af, hallo, det gør det. Ja, så, så kan for... man jo donere nyer. Lige præcis. Så går vi simpelthen igennem det, og så laver vi en meget, meget kort lille kædetransplantation. Det er simpelthen det, det går ud på. Det er, at man mod at ens egen familiemedlem får en nyere, så giver man sine nyere til en, et fremmed menneske. Ja. Yeah. Så på den måde, ikke? Så på en eller anden måde, så, så er det ikke så meget anderledes, end at donere sine sin egen nyere til sit eget familiemedlem. Nej. Fordi man sikrer sig ligesom, at man får noget til gengæld. Det er bare præcis. for the goodness of your heart. Nej. Altså, altså du, du får noget ud af det. Ja. Yeah. Øhm, det er så ikke altid, at det at det er så nemt, som det scenarier, vi lige har sat op. <laughs> Æ, der er simpelthen en, en, øh, et amerikansk tilfælde. Det Sådan noget her sker altid i USA. Det er Sådan, sådan er det bare. Ja, jeg troede kun, det skete i Great Anatomy. Men altså, ja, men øh. nej, nej. Det sker i det rigtige, virkelige i ja. USA. Øh, hvor virkelig DN kan, ja. ikke kan virke. Æm, der er simpelthen øh, sådan en kæde, der har involveret 60 mennesker. Så 30 nyere Og 30 nyere. Yes. Så der er simpelthen 60 mennesker, der har været, været i den her rotation af annier. Ja. Det tog vist tre år eller sådan noget at gennemføre alt det her. Det er jo fuldstændig sindssygt. Wow. Um, så um, yeah. Hold det op, så er det også, altså, så er også. så det virkelig skrøbeligt, altså, fordi så hvad så hvis en af dem der allerede har fået transplanteret en nyre og bare sådan tænker, "Yes", og så den her pårørende tænker, "Ja, yeah, nu har ja. han i fået nyren, nu hvor ja. jeg ikke alligevel. Så kan man lige sådan forsvinde fra jordens overflade. Åh, ja, oh, så vil det ja. hele briste. Er Men jeg go. tænker bare Domino. <laughs> jeg er god dum nu ja. Men jeg tænker bare Hvis man står i den situation Så ved man jo godt Hvad det er man øhm, hvad det er man, man er i Jamen jeg håber det også At man måske står i en eller anden et eller andet tilfælde Af at være rigtig rigtig taknemmelig. Ja øhm. Og på den måde også gerne Rigtig rigtig gerne vil give videre Ja lige præcis at, ja. At man, jeg, jeg, jeg tænker også At der ville komme en eller anden Fuldstændig umiskendelig stor karma ja. Hvis man spræk, sp og sprang oh væk Oh my god ja. Man ville man vil bliver ramt af lyn tre gange Det er jeg sikker på Syv Syv, syv. syv vil være bedre Ja syv ville være bedre ja og forhåbentlig også. Ja, så kan der være ingenting nyere i orden, så man kan donere den. dem. Nej, så, ja. så går de ja. <laughs> hele op så går vi så går vi så går vi så går vi så går vi så går vi så går vi der går vi så går der så går vi så går vi så går vi så går vi der er nogen, der sådan har argumenteret, burde det egentlig ikke hedde en kropstransplantation, fordi at det han jo egentlig gerne vil, <laughs> det er at flytte et raskt hoved øh, fra en syg krop over på en rask krop. Ja. Så jeg tænker, det er jo det er kroppen, kro... du skifter ja. ud. Det og så er det jo også, hvor, hvor sidder selvet. Altså, ja, jeg... Sidder, jeg, jeg vil tænke, det sidder i hovedet. Ja. Ja, det tænker jeg også. Altså, det der, der, du, du... Hvad minder man selvfølgelig tror på er der sjælen man selvfølgelig Sælen på? i maven. Var det ikke det, grækerne troede? Det der med solar plexus, det betyder vist... Jo, nej, ja, never mind. Ja, ja. Øhm, det har ni i hvert fald her på podcasten, der er vi enige om, at sjælen sidder i hovedet. Ja, det er vi for nu. Ja, det er vi i hvert fald nu. Ja. Øhm. Men jeg han ville gøre det. Han ville simpelthen transplantere et, et hoved over på en anden krop. Og indtil videre, så er det kun lykkedes at gøre det med, altså fra et lig til et andet lig, og han har proklameret, at det er lykkedes, for jeg tænker, ja. hvad er for, at det er lykkedes, at du har haft altid i verden, uden risiko for blødning, uden mulighed for at teste, ja. om de her ting, de overhovedet kunne komme til at virke. Men altså, vi kan jo begge to godt blive enige om, at det er nemt nok at noget på noget andet. Hvad, hvad er det, der er hans målstok for, at det virkede? Fordi Jamen, jeg tror, at det, han tænker, det er, at han har formået at forbinde øh, nogle, nogle nerver fra, øh, fra halsen okay. videre ned. Han, han siger, at han har formået at kunne, Når, at Hvis hvis det var sket i levende liv, at så ville den her, øh, sådan det her lappe, Arbejde. Ja, han har gjort, at det ville kunne gøre, at personen ville have noget funktionalitet i kroppen. Ja. så det han nok har gjort, det er, han har sat lidt strøm til den her hjerne, og så har han fået nogle reaktioner ja. i kroppen. Kan det ikke, er det ikke det, vi tænker? Jamen, jeg tænker umiddelbart i hvert fald, at han mener, at, at, at, at, fordi at, at rygsøjlen ville være intakt på ja. en eller anden person. Så tæt på intakt som... Det kan jeg bare overhovedet ikke forestille mig. Nej, og det er også... <laughs> jeg læste lige en artikel, der, der sådan lige for god skyld ville cementere, at vi har ikke haft den første succesfulde Hovedt. øh, hovedtransplantation. Øh, og netop at sætte det med, at ikke en kropstransplantation, hvis ja. man nu skal være sådan helt ja. pedantisk. Ja, lige ja. præcis. Øhm, og faktisk også sagde, at prøv at tænke, hvis, hvis det rent faktisk lykkedes på et tidspunkt, og så i sin sit selv være bevidst om, at man fik en hel masse medicin, fordi ens krop, som man er blevet sat over på, <laughs> den arbejdede på at afslutte ens hoved. Det var sindssygt. Oh bare sådan at være bevidst om ens hoved, bare var totalt meget i fare. Oh my god, ja. Og ens, altså, så må man virkelig føle, at man er inde i sit eget hoved. Det er også det, for jeg tænker sådan noget, det der med at være i bange for at, at, at afstøde en nyere, så man sådan nej, nå jamen, så skal jeg jo tilbage på dialyse. De ja. Det er træls. Men <laughs> det er en hel <laughs> tråb, Det sådan lidt. Det... Så, så, så kan de ikke gøre noget. Nej, så er det bare sådan, forestiller... the floating head, bare sådan. Det... Men også forestille altså, på det tidspunkt, hvor man hvor man bliver hvor man bliver ligesom separeret fra ens oprindelige krop, hvad sker der i mellemtiden? Altså, ligger du der bevidst? det kan man ikke. Det kan jeg ikke forestille mig, man kan. Men bare bare tanken om, at man ved, at at man har været til stede uden uden krop, altså det godt nok langt ud. Så det forestiller vi os ikke. Skal ske. Ja, det skal være fedt nok. Jeg tænker, det det, det det kunne være nøglen til evigt liv, potentielt, hvis man så rigtigt. var... Men tænker du også lidt, det kunne være nogle syge... Har du set den der gyser get out? Nej. Okay. Hvis, altså, spoiler alert, hvis nogen ikke har set den, men det er lidt sådan noget, de gør der, hvor de mm. sådan transplanterer øh, store dele af hjernen fra ja. hvide mennesker over i kroppen fra sorte mennesker. Så de her sorte mennesker, de ligesom lever som en eller anden blind passager i deres no. egen krop. Ja. Øh, ja, og det er ret ulækkert, for jeg tænker, så vil der netop komme sådan et marked for, at man kunne købe sig til jeg tænker, en lækker, muskuløs ja. krop, i stedet for at gøre det arbejde og tabe sig. Altså, ja, okay. så tænker jeg også, at man, kunne, man, ja, man kan blive lækkerere, eller sådan anderledes højere, hvad det er. Kom med i sine strækmærker. Ja, altså, der er mange, mange muligheder, men jeg tænker, altså, jeg tænker ikke, det er nøglen til evigt liv. Altså, fordi vi, vi ved jo efterhånden, at, at når kroppen Øh, klarer sig, så, er det jo, så begynder hjerten at stå af. Ja, altså. men det er også det. Man, man bliver jo på et eller andet spørgsmål. Ja, lige præcis. Sadligt. Uh, yeah. Så når man har kureret demens, og har, og, og har sikret hovedtransplantationer, så har vi evigt liv. Eternal life. Så har vi... Uh, Inden for liv. vores livetid. <lød> Lad os se. Men <lød> altså, vi skal jo også være læge engang. Så har vi da noget, at give os i <lød> med. Ja. Yeah. Så hvis det var det. Jo, jo, jo. Jo, jo. jo. jo, jo. Mm -hmm. øh, men for lige at vende tilbage til jorden, øh, <laughs> yeah. til, øh, til nutiden, til, øh, til det rigtige liv, så er der jo meget, vi kan gøre øh, som, øh, som mennesker. Ja. Øh, man kan bl.a. melde sig til donorregistret. Mm -hmm. øh, for det er jo sådan, at hvis, hvis du 7 i tretten, dør af et eller andet, og dine organer kan bruges. Hvis du ikke har meldt dig til donerikrig så er det op til de pårørende, ikke? Jo, så bliver der taget den her pårørende samtale, og ja. så, øh, så, så, så er det dem, der skal bestemme. Lige præcis. Synes, er det er en træls at sætte en pårørende. Det er en rigtig, rigtig træls og også bare lægerne, ikke? nej altså, ja. nu skal det ikke handle om lægerne, men, men det, det er træls, at skal tage den samtale. Altså, Jamen, altså, du skal jo stadig tit tage samtalen. Man, skal jo, jo, jo. man er jo stadig nødt til at informere dem om... Hvad det er det, man din... har gang af kone eller din far har sagt at han vil ja. donere ja, men jeg, alt men jeg tænker det er nemmere hvis, hvis man ved at navdøde er, er at, det, ja. Ja, at det er det der er, er planen ikke? Jo. Øhm, og jeg tænker det også er en samtale man, man godt kan tage jeg havde den med mine forældre i formiddags ja. fordi jeg fortalte dem at vi skulle optage det her de er begge to også, også tilmeldte ja. Der får mig min søster overhovedet ikke noget, jeg skulle have sagt. Det er jeg egentlig glad for. Ja, jeg tænker også, at... at altså, jeg har også... Altså, I starten, der havde jeg øh, sat sådan en kryds ved, I må tage alt, øh, forudsat på accept, fordi jeg ja. tænkte... altså Det er fint nok lige at spørge. Ja, men på den anden side, så tænkte jeg sådan lidt... Efter noget, jeg tror, det var i forbindelse med, at jeg flyttede igen, så udfyldte jeg et nyt donorkort inde på nettet, og så har jeg bare sagt, tage det hele, fordi... Ja. Ja, yeah, altså og hvis, hvis der er nogen, der er i tvivl om, øh, hvordan man, man melder sig til donorregisteret, så er det en hjemmeside, der hedder organdonor.dk, og så er der en, en lille grøn knap, der hedder registrer Ja, yeah, og du kan faktisk også bare gøre det ind via sundhed.dk. Ja, yeah, der er, der også er en, ja. En, en link derhen. Yes. Ja, og det kan man jo, altså det, man kan også melde sig som bloddonor. Det kan man. Det er selvfølgelig en lidt mere, der skal du tage lidt mere action, kan man sige. Ja, yeah, men altså nu vil jeg sige, som, som jeg er, er, er erfaren bloddonor, har været det i noget tid. Og man begynder at få gaver, når man har været der nok, så... Mm, smart, ja. ja, ja. ja. Så øh, det må man se. Jeg har, været det i, øh, altså, jeg har doneret én gang, jeg har været der i cirka et halvt års tid. Ja. Øhm, og det, altså, der, der går tre måneder imellem du, må, altså, imellem, du må give blod, blød, ja. så, øh, så det er heller ikke... Altså, du skal være med i mange år, før du kommer op og bliver erfaren. Øh, og ja, ja. <laughs> øhm, ja, jeg blev det, fordi jeg tænkte... Jeg havde ikke rigtig som selv så være, må jeg indrømme. Jeg har en røvkedelig blodtype, så det er ikke fordi, det er sådan... Ja, øh, ja. ja så det er ikke fordi, der sådan... Og jeg kan ikke engang, altså Men det er jo faktisk den, de mangler mest. det, er er det, jo, det? Ja, det er det jo, fordi det er jo den, der er flest, der har. Ja, men jeg vil bare tænke, det var nul, fordi den er jo ikke ideale. Jo, men selvfølgelig. Men, ja. men ja, jo. jo. Ja. Men de bruger jo, jo de også... De plasmatapninger, man laver øh, efterhånden, det bruger man jo også til at lave øh, blødemedicin. No. Hmm. Ja. Ja, altså I bruger det også til forskning og sådan noget. Altså, der, er, der er den have ved det, at hvis du giver blod, kan du ikke være 100% sikker på, at dit blod ender i mennesker. Altså, nej, men det, det bliver brugt til godgørende formål. <laughs> ja, det er ikke fordi, det bliver brugt til noget, noget uhyggeligt eller nej, klamt nej, nej, nej, eller noget nej, nej, som nej. helst. Men øh, altså, hvis man er imod forskning, så er det måske ikke det, man skal lave. Men hvis man er imod forskning, så har man ikke noget at gøre her. <laughs> <laughs> vi er i hvert fald ikke imod det. Øh, nej, nej, nej, selvfølgelig under, etik. Ja. under etiske forhold kan vi godt lide forskning bestemt bestemt og det er jo også noget vi, vi gerne vil snakke mere om den anden gang yeah. en anden god gang yeah. øhm, i forhold til at være bloddonor, så kan man også når man er det så kan man også melde sig til stamceller Registret. Det har jeg lige gjort i dag. Ja, det er jo noget, der før i tiden hed øh, knoglemavs Ja, det er det samme. Ja, men det, øh. det, det hedder, nu hedder det vel sådan... Yeah. registret kunne jeg forestille mig. For ja. at, ligesom at tage den der scary vibe ud af, af knoglemavs Ja, for det der er... Og det var noget, jeg ikke var klar over. Øh, det, er, det er faktisk slet ikke så skræmmende, som det lyder. Jeg havde tænkt, knoglemavs så skal du op på brikken og have sådan en øh, kæmpe kanyle ind i øh, ryggen. Men det var jo også... Det var også det, det har gjort. Det var gjort. før i tiden. Det var faktisk ja. indtil for ganske kort tid, siden. jeg. Ja, lige præcis. Jeg, jeg er overbevist om det også, siden man gjorde det. Ja. Øhm, I forhold til det, jeg sådan selv har, har læst og set film og sådan noget der. Ikke? Øhm, det er slet ikke sådan, man gør det. Det, man gør i dag, det er, at når du alligevel er nede og bliver tappet, så tager de lige en ekstra blod, blodprøve fra dig. Og den blodprøve, den sender de ind, og så kigger de på de her vævesmarkører, som vi har snakket om tidligere. Altså ja. de, her, de her ting i, din, i dit blod, der fortæller noget om, hvad du, øh, hvad du er. Ja. Hvordan, hvordan du er, hvordan er du lige sammensat hvordan, hvordan ser du ud indeni ja. øhm, Og så har de nogle data på det De har sammen med køn og øh, alder Jeg ved ikke hvorfor de har køn mm. Det, siger, man, det gør ikke, giver egentlig ikke nogen mening Puh, Nej, nej. De, øh, de sætter dataene sammen med køn og alder Og etnicitet vil jeg ved Og så, nej det tror jeg ikke engang De sætter dataene sammen med køn <laughs> og alder Og så øh, Så bliver du øh, en del af sådan et stort internationalt øh, Register Ja fordi det, der så kan ske, det er, at øh, rundt omkring i verden, så er der folk, der så opstår der behov for øh, knoglemarv og stamceller. Øh, for eksempel som hvis altså, folk, der får leukemi, har behov for en knoglemarvstransplantation. Yeah. Og det, øh, der kan du være med til at hjælpe det kan være et lille barn det kan være ja, altså, jeg var med en, den der øh, der var sådan en flyer, der så ude i venteværelset den dag jeg meldte mig som knoglemausdoner den gang i sin tid <laughs> og der var der en artikel om en mand der havde været donor, donor to gange ja Æm, hold da op ja. Det, er lige vel, ja. Jamen, det var totalt random ja. Æm, men det var det var så til den samme patient som, hvor den første øh, transplantation oh, yeah, okay. ikke havde virket, og så ja. skulle han gøre det igen, og han var bare sådan begge gange hjem selvfølgelig det. Ja. ja, fordi det der så er, det er, at så sender de den der blodprøve ind, og så bliver du en del af registret, og så får du jo først besked igen den dag, der er behov for dig. Ja, og det, for de fleste, så sker det ja, aldrig. Det tror jeg heller ikke. Nej, nej, nej, altså det er ikke noget, der sådan... Altså det er for, jo sådan lidt ligesom at vinde lotteriet på, Hun... på, på en lidt anden måde, ja. Vinde velgørenhedslotteriet. Vinde -vælger. karmelotteriet. Karmalotteriet, <lød> ja. Du har så meget karmalotteriet. Vækselte til pøl <laughs> Det er noget jodel og karma. Okay. Der var der nogen, der prøvede at bilde folk ind, for 10.000 karma kunne man få tre pølsehorden i 7-Eleven. No. <laughs> Det var sådan den længst running joke. Ej, Det er virkelig dumt. Nå. No. Ja øh, ja. Øhm, ja, og så øh, hvis der så en dag er et match, så, øh, så får du et opkald, eller du får et brev, tror jeg nok. Og okay. så skal du have en blodprøve mere for lige at tjekke, er vi nu også sikre på, at du passer osv. Ja. Så videre. Øh, og så går der noget tid igen. Og så, fordi der kan jo ske noget med patienten, og man kan finde ud af, at hey, det passer ikke. Ja, og Man hey, fejler et eller andet nu. Lige præcis. Ja. Eller patienten har bedre, eller bedre øh, gavn af en anden behandling, for ja. eksempel. Øh, men hvis, hvis ting flasker sig, så skal du ind, og så skal du så tabbes øh, for dine celler. Og det består som regel i, at man får noget medicin i en uges tid, som øh, gør, at man producerer en hel masse ekstra celler, øh, sådan at de har lidt mere at tage af. Og så øh, sidder man i, i leg tid, 5 timer og bliver tappet øh, for at få blodet. Altså de taber kun de celler, de har behov for, så får du dit eget blod igen, sådan er du ikke Ja, så dør. de sådan, så det sådan set lidt for den der celleragtige ja. Det er det samme, man gør, når man øh, laver plasma plasmadonation, så vidt jeg ja. er orienteret. Jamen altså, det er jo ja, celler. Ja, det er jo dem, der indeholder det, der får blod til at størkne, og, og nogle altså, proteiner immunceller og også. immunceller. Lige præcis. Ja. Så øh, det er sådan set... Øh, det er faktisk slet ikke så kompliceret. Øhm, Altså, jeg er overrasket over, at jeg ikke vidste det. Eller sådan... Det, det ved jeg. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg føler selv, at jeg er et øh, oplyst menneske. Så jeg synes, at det, det er næsten lidt ærgerligt, at der ikke er flere, der ved, ved noget om det. Øh, jeg tænker også i forhold til, til bloddonation Jeg synes, man man kunne godt være mere proaktiv for at få donorer. Ja. Yeah. Altså, øh, Men det tror jeg også, man er. Der var den der kampagne for et, et år eller to siden hvor at alle, der kom og donerede blod, alle mænd, fordi de manglede mænd, no. de kan tappes lidt oftere om kvinder, fordi ja. de generelt har et større blodvolum og, og sådan en, større hjernpro, altså en større blodprocent. Ja. Sådan, altså også, ja. ja, der er flere kvinder, der bliver afvist, også fordi kvinder generelt har et generelt lavere blodprocent. Ja, det er også noget med, at man ikke må tappes, når man har menstruation eller sådan noget i den stil. Altså, der, er no. alt muligt, der er alle mulige regler. Ja, eller i hvert fald, hvis du er tæt på... Altså, som, som jeg husker det, så skal din blodprocent være på syv, Ja. Og kvinder ligger gennemsnitligt på syv. Jamen, det er lidt det. Altså, ja. jeg, har, jeg har været udelukket i et års tid engang. Fordi min, på grund af min, det? Ja, fordi min blodprocent var... Altså, mit hemmelig var 5,4 eller noget. Uh. Det var mens, jeg vegetarisk. spiste ikke ordentligt. Nå. Ja, det <laughs> men, være men i hvert fald så... De her mænd, som kom og, og donerede blod, de havde man sat sådan en mobil stand op ude på, øh, på Via, tror jeg det var. Så fik de øh, sådan et, et, et Playstation-spil, som vi faktisk skulle være ret anmeld og ja. Og det var så populært, det tilbud, at de faktisk løb tør for Playstation-spil, hvilket var ret tragisk, fordi <laughs> ja. folk, altså, men de, dem, der ikke fik et, de donerede så blod alligevel. Så det var meget fint. Ja, det var meget godt. Mm. Man skiller heller for dem sige, vi ikke har flere, Men kom alligevel. Ja, ja. Så jeg ved i hvert fald, jeg har en veninde i Norge, som også donerer blod, og hun har simpelthen hun har lavet sin samling af de der mummikopper, som er, ja. er vildt populære. Hele hendes samling, hun har en kæmpe, meget imponerende samling, den kommer simpelthen af at blive tabet, fordi i Norge, hver gang du taber, vi, eller hver gang du bliver tappet, så får du en gave i den størrelsesorden, altså vi snakker et par hundrede kroner. Ja, der skal du altså virkelig. Der snakker vi lige de der bloddonorer der har været der i 20 år eller sådan. Ja. Noget. De begynder at få roll Copenhagen på Sølæen, hver ja. gang de kommer. Ja, sådan er, sådan er det i Danmark. Altså ja. der skal du tabe rigtig mange gange, men i Norge der er det hver gang du taber dig. eller Ej, så, Jeg vil gerne bo i Norge, ja, ikke? I altså, altså, der, er mange, der er rigtig mange fordele ved at bo i Norge. <laughs> øhm, og øh, bloddonation er en af dem. Ja, ja sån. Mummykopper. det er virkelig en imponerende samling hun har, det må ja. ja. ja. sige. Ja yeah. yeah. Så øh, det, melder, det var lige en opfordring her til sidst ja, Meld til det, hvis I har øh, overskud yeah. Og, øh, og vi gør noget godt Altså yeah. det virker sådan altså, Det er heller ikke for sådan, at være hellig og sådan noget Men, men hvis, man, hvis man nu kan Altså hvis det kan gavne yeah. Hvorfor så ikke gøre det? Præcis øhm, yeah. Så lige til sidst synes du, at, øh, at det burde være Obligatorisk at være doner. Altså sådan at det var omvendt Sådan at du skulle at man skal afmelde dig? Ja. Nej Nej. nej, for jeg tænker, der er noget religiøs øh, overbevisning for nogle mennesker. Ja. Æ, der er jo nogen, der tror på, at øh, hvis kroppen kommer ikke helt videre til det mm. næste sted, at så... Men de mennesker kan jo bare melde sig fra. Ja, men... Altså, det skulle være nemt at melde sig fra. Det skulle være lige så nemt som... Som at som, blive skilt. Nej, som at melde sig til, det, jeg <laughs> Altså, det skulle bare være sådan, ligesom når du melder dig til, går du bare ind og siger... Ja, men jeg, jeg, jeg tror måske lidt ligesom... Øh, Jamen jeg tror, at jeg, jeg er lige så meget imod, at man automatisk bliver tilmeldt øh, folkekirken også, for eksempel, ja. når man bliver døbt. Altså når det, du tænker det samme? Ja, ja jeg tænker lidt det, det, det samme prinsip. vi skal afskaffe. Ja, men det er men jo lidt det, hvor jeg tænker, at jeg synes, det er bedre, at, at, at man vælger til, fordi på den måde du er du sikker på, at dem, der rent faktisk har valgt at donere, at Nå. de måske har, de har taget stilling. Det er rigtigt. Det er også lidt det, som kampagnen, der nu handler om, det er at tage stilling, men hvis ja. du bliver automatisk tilmeldt, Ja. Så har du ikke haft den her snak med dine pårørende Du ved ikke helt hvad det går ud på Altså jeg synes det er ligesom vigtigt det der med at der er Information ja. Og at, at, du, at, at du har gjort det her på et informeret grundlag Ellers så er vi jo lidt tilbage ved, ved, ved et etisk aspekt Hvor man, ja. hvor man, hvor man siger jamen, Du har givet samtykke ved ikke at gøre noget ja, Men jeg kan godt se din pointe Jeg ved ikke rigtig om jeg er enig Nej. Men altså, ja, Jeg kan godt se fordelen i det andet ja. Og jeg, jeg, jeg har det også sådan at hvis man Hvis man er imod det Så må man give udtryk for det Altså, jeg synes heller ikke, det skal være svært, og det skal heller ikke være sådan noget med, at man står til offentlig skam eller noget som helst. Det skal være super nemt at melde sig fra. Jamen, jeg tror egentlig, jeg, ja, ja. jeg, jeg, jeg nært håber at alle dem, der godt kunne tænke sig at være øh, organdonorer, at de... Melder sig. Ja, ja, lige præcis. At, at det er dem, der melder sig, fordi så, så er det dem, der er tilbage, der ligesom ikke har lyst. Ja, det er, ja, for jeg altså synes det lidt, er... det er en indgriben i en, i no. en meget personlig ting. Ja. Jeg ved godt, man er død, og man kan principielt set være ligeglad bagefter, men... Ja, men jeg kan godt se det en pointe. Ja. Det kan jeg godt. Øh... Ja. Igen, er nok ikke, nok ikke helt enig. Men... Nej, nej, jeg godt se, at det vil jo tikkert fjerne det her øh, akutte ja, mangel, der vil være ja. på organer, men samtidig, så synes jeg måske, det er den forkerte ja. måde at gøre det på. Ja, jo jo. Ja, jeg ved det ikke. Nej, så... Men... Øh... Sådan er vi jo så forskellige. Jamen lige præcis. Ja. Så, ja, ja, ja. Ja. Men vi er i hvert fald begge to enige om, at... Øh, Organisationen okay, er nice. Okay, er nice, og transplantation generelt. Øh, og øh, selvom det har stået, virkelig stået sin test i tiden, så, øh, så synes vi, det er det er nice. Ja. For at blive. Helt enig. Ja. ja. Jeg tror, øh, næste gang, der vil vi snakke måske lidt om noget medicinsk etik. Ja. Det tror jeg egentlig ville være meget godt. Den opstående af de informerede samtykke. Ja, Hvordan har, hvad, hvad har etikken været omkring øh, eksperimenterende på mennesker, i ja. før i tiden? Lægepatientforholdet. Øh, ja, lige præcis. Ja. Ja. Og øh. det vil være med udgangspunkt i en rigtig god bog. Ja, og en, og en spændende sag også. Ja, ja sådan set. Æm, ja. Vi prøver at finde nogle eksempler på, øh, hvor det måske ikke er gået så godt Ja, tiden. lige præcis. På, hvor, hvor læger lidt har, har været riske. Ja. over for patienten for, for the good of science. Ja, ja og hvor, hvor trækker vi grænsen mellem, øh, mellem hvad der er godt for videnskaben og hvad der er. Ja, lige præcis. der, Så der kommer måske også lige en lille smule nase i Tyskland endnu. Ja, vi finder, vi, finder nogle, vi graver lidt i historien og finder nogle ting frem. Yes. Så, øh, Så tak vi, fordi du lyttede med. Ja, vi glæder os til næste gang. Yes. Hej det godt. Yeah.